Luca 22. Prăznicul azimilor numit Paștele se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărtărare căutau în mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Satana a intrat în Iuda, zis și Iscariuteanu, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoiala să-i bani. După ce le-a făgăduit că el va da în mâini, Iuda a căutat un prilej să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului a zimilor în care trebuiau jerfite paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim la unde batiei? El a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va înainte un om ducând unul cior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este o daie pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu genicii mei. Și ar să vă arată o daie mare de sus așternată gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele.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 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Necreșit fiul omului se duce, după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și-au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Isus le-a zis, împărații neamărilor domnesc peste ele și celor ce le stăpunesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa!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 a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țindă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese domnul. Înainte, ca să cânte cocoșul, te vei le de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl bagiucăreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebeau zicând, procește, cine te-a lovit?" Și rosteau în potiva lui multe alte jocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în soborul lor. Ei au zis, dacă ești tu Hristosul, spunene, Isus Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul.